Egi biltzaz, mintzatuko gira Euskal Herriko e, bira bizikleta zantulatuko baitu usteilaren lehenetik zortzirat, bilbotik bilborat, independentsia aldagikatzeko nun beit eta hor, e, bira ipatzen delaik eta bizikleta, frantziako turra e, izanen da gara iortan eta frantziako turra ez dela ongi etorria Euskal Herriko aldagikatzeko gurekin Egi kide bat, oian ahoyak guru, egunoan? Egunoan. Beraz, zergatik gatik ez da ongi etorria. Uh, Egi biltzarekin, taldearekin. No. Ahazoin, desberdinak ikusten ditugu, deia Frantziak uh, Euskalegia zapaltzen duela. Frantziako tujak Euskalegitik pasatuz eta Euskalegia Frantziaren bahne dela bistanena konsideratzen duela erakusten maitu. Frantziako tujori, beste Kirol-Txapelketa edo beste hainbat uh, ekitaldi bezala, ikusten maitu gu, uh, ogia eta zirko diokoak politika bezala, egin nahi baitu. Gendeari ikusgahi zerbait gendea okupatzea arazoa ikasu egin, ez egiteko. Frantziako tuxa baita energia sautze e, handiak, eta badira publizitate guzi horiek lotxagarriak ikusten ditugunak. Euskal autonomia arkidegoak, e, instituzio publikoak frantziako tuxera hamalauk eko bi milio euro bideratuko dituztelako enpresak kantolatzen duenak dena diru egiten maiitu bere langilean Bizka jaren gainean, eta ala, eragiten dituen mugimendu, konsumo guziak huttsadura perooketa klimatikoa eragiten dituelako. Hala, ezpaita, Orookaurki ez da gure iduriko ekitaldi ona, kaltea hainiz dituenako izik eta gainera Euskal Egirara perjiz pasatzen dena, Euskal Legiaen izaera bat ere konduta hartgabehi du. Etzinnezten ohtaz baliatu nahi, No gure eskuk baliatuko du eh, ekialia handi horie eh, mundu antzeak eh, datua baita, ikugina handi bat erakusteko, zazpiak bat nubaita rgikatzeko, zuek ere eh, independentzia halagitikatzen duzuek hemenan etzin duten hortaz baliatu nahi zen maiitugu ekitaldi tx bat bezala soera kaltegagia. Justuki e, ideia bada ideia iru Hiru atxetan lean hiru tan... Elgarretaratze batzu antolatza, justuki ongetu horiak. Ez dela aldarrikatzeko eta independentziaren ere berriza, aldarrikatzeko. du edo ez dakizu horreinde? Lehen gauan Bilbaan, Bigarren gauan Donostin uste dut, eta Bayonan, Bigarren gauan. Su analetik, ala ere biraz mintzatzeko? Azte bateko, Ibilaldi bat antolatzen duzu ebizikletaz. Dez, horren, ze eskuali egukuzia zehkatuko du birak? Bai, egibatzu edo egibatzu horren ditut. Bilbotik uh, biatuko, uh, Durango, Elgoibach, Zaharautz, uh, Don Hortzia, Ziburu, Bayona, uh, Bayonatik irisaji, Dona Paule, Maule, Toni Banegarazi, eta berriz, uh, Nafajorunz, Don Estebe, Keauntxaratz, Irurtzun, Ziochdia, Gasteiz, orozko eta Berriz Bilbon finitzeko. Eta hor, uh, aldi pasatuko ziztelaik, eta lagik apenekina edo ez dakit gauza batzu, hartuko dituzue pixka bat uh, aldi oroa zueen pasaiak markatzeko? Bua, guamita zabaldu dugu eh, egi guziet eh, egi mugimendu guai. Eh, eta, trukak eta zerbait izan dain. Eta galdi guneak nun horien orie, eta gure agetean elgahezagutza zerbait e, izan daen guk erri biltza eta horiek horrean mugimenduak eta bai behar bakotsak balimadu maain horkezpen zerbait pausatzeko aukera izaitu nalko da. Erri biltza zmintzatzeko, nola definitu mugimendu bat bezala? Erri biltza ideia euskaldunan artean. E, Ola, antolaketa bilsaxaren bidezko antolaketa da, egi bilsa. Bilsaxen elkargoa, momentuko mailatipiaan edo, baina hori da idea. Eguneroko biziaren antolatzea gure artean guk hautatuz. egitajeak. Edo zoin gaiena ipatzeko? Bai, biziiko bilsaxeko kideak dituzten ahangure ikusten dituzten. Arrazoan inguruan edo, arrazo edo egin behagen inguruan milzaharen bidez, antolatzearen ideia. Justu, birerat itzultzeko eta hogekin bukatzeko izen emaitiak, e... nol antolatuak ziste? Izen emaitiak e... ebe bai, bai, interesatuak edo parte hartu nahi zuenak, Fa, parte hartu bai biran egin mugimenduak nahi bat gitu eta egezebitu ere. E... Baskaria, Afaria, antolatu. Egi diltza eh, abildua haizop.netera idazten aldu. Naidu en guziak. Eta hori uh, komunikatzen haizizte uh, egi mugimendu guziekin? Eh, bai, eta uh, edo nahk aldu, ere kusten badu, pentsatzen badu, interesatu izaitena laikken. Eh, Nox baiti, talde. E, Oien hau jarruburu eskerak, egi biltzaaren bira orkesturik eta egi biltzaz bintzaturi. E, Mila esker